Capitolul 19 Partide și Erezii 16 Încă de la început, vrășmașul diavol a căutat să-și semene neghina minciunii și dezbinării pe ogorul unic al creștinismului, ogorul dragostei, împărțindu-l în sute de grădinițe. Odată împărțit, fiecare grădiniță a căutat să trăiască și să se ridice, rămân pe cealaltă, dând naștere la lupte și ură. Diavolul și-a atins ținta. Cine urăște pe fratele său este un ucigaș. 1 Ioan 3 cu 15, având de tată pe Diavolul care este ucigaș de la început, Ioan 8 cu 44. A atenta împotriva dragostei este cea mai mare erezie. Cine nu are dragoste, nu are nici adevăr. Ura este erezia din care s-au născut toate celelalte erezii. Omul fiind nedesăvârșit în cunoaștere, paranteză căci cunoaștem în parte, unul 1 cu 13,9, nu poate cuprinde tot adevărul și toate tainele. Unul cunoaște mai mult, altul mai puțin. Unul cunoaște o problemă într-un fel și altul în alt fel. Totdeauna au fost și vor fi păreri. Dar nu acestea trebuie să constituie elementul principal în unire, ci dragostea care întrece orice cunoștință, FSM 3 cu 19 și care este legătura desăvârșirii Colosen 3 cu 14 Dacă în vreo privință sunteți de altă părere Dumnezeu vă va lumina și în această privință dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere să umblăm la fel Filipen 3, 15-16 Repetăm Toate partidele s-au născut din cunoașterea în parte din ură și din mândrie Sfântul ipolit Romanul Numeroase erezii s-au înmulțit pentru că conducătorii unor grupări creștine nu au vrut să predice învățătura apostolilor, ci au făcut ce au voit după plăcerea lor și nu ceea ce trebuia. Ortodoxia 1982 Nu tot ceea ce numește omul erezie este erezie. În grădinițele de pe marele ogor al creștinismului există și grău și neghină. Nici o grădiniță n-are numai neghină sau numai grâu, atât din punct de vedere al învățăturii, cât și din punct de vedere al vieții morale, ci și una și alta. Domnul Isus la venirea sa, și va alege numai grâul, punându-l în grânarul său, iar neghina o va arde. Biserica Domnului Isus este formată din toți aceia care sunt asemenea lui, care au chipul lui. Aceștia trăiesc ca străini în lume, împrășteați prin toate grădinițele. Ei sunt sarea pământului, lumina lumii, stâlpul și temelia adevărului, pentru că au pe Hristos în ei. Numai cine poartă pe Hristos în el are adevărul. Amintim aici numai grupările religioase începând cu secolul I și până în secolul al viii Între erezie am socotit și gnosticismul care, deși nu face parte din creștinism, unele grupuri ale lui au atins și creștinismul. Gnosticismul era de mai multe feluri Patru grupe au fost mai importante Deosebindu-se între ele Vom vorbi despre gnosticism în general Gnosticismul Numele de gnosticism vine de la cuvântul grecesc Gnoza și înseamnă cunoaștere Este un sistem filozofic Paranteză filozofia vulgară a grecilor orientali Această filozofie contopia filozofia lui Platon cu diferite sisteme religioase din Orient, îndeosebi cu religia Persilor paranteză învățătura lui Zoroastru. Principiile Gnosticismului 1. Din eternitate există Dumnezeu și materia, Dumnezeu ca binele absolut, iar materia ca răul absolut. 2. Din Dumnezeu au emanat serii de spirite numite eoni, paranteză eternități. 3. Spiritele emanate direct din Dumnezeu sunt spirite bune, iar cele emanate indirect sunt spirite rele. 4. Creatorul lumii este unul din spiritele imperfecte care este chiar principiul răului. Acest creator se numește Demiurg. 5. La sfârșitul veacurilor Dumnezeu va trimite un eon puternic, care luminând pe oameni asupra adevărului și instruindu-i spre a năbuși și spre a mortifica materia, va elibera spiritul captiv în materie și îl va readuce la Spiritul Suprem. Gnosticismul este puntea de trecere între păgânism și creștinism. Gnosticii au primit în cultul lor mai multe rituri păgâne, cântări, imnuri și icoana lui Hristos. Sub acest raport, influența agnosticelor în istoria creștinismului a fost de prim rang. Ei au format puntea prin care o mulțime de practici păgâni au intrat în biserică. Prin gnosticism a făcut biserica legătură cu misterele antice și și-a însușit din ele ceea ce era satisfacție pentru popor. Mulțumită gnosticismului, lumea a putut să treacă de la păgânism la creștinism în secolul al IV-lea, fără să bage de seamă. Ortodoxia a luat de la ei o mulțime de idei fericite despre evlavia populară. Din teurgică, paranteză înălțarea lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos, biserica s-a făcut sacramentală, paranteză cele șapte taine. Sărbătorile sale, tainele sale, arta au devenit în mare parte de la sectele pe la care le-a osândit. Prin cultul sfinților păgânismului și a făcut loc în biserică. Evangeliile apocrife, în bună parte, au fost originea multor sărbători creștine. În secolul al IV-lea a avut loc o elenizare a cultului bisericii, precum în viacul al II-lea a începuse o elenizare a credinței creștine. Încheia citatul, paranteză, citat de Vintilescu din Renan și Harnac, în cultul și ereziile. Nicolaiții Nicolaiții erau gnosticii desfrânați. Unii scriitori presupun originea lor de la Nicolae, unul din cei șapte diaconi. Despre ceea ce credeau ei să știe puțin, doar atât că se dedau la excese sexuale. Docheții Docheții erau o altă grupă de gnostici din timpul apostolului Ioan. Se numeau Docheții, pentru că propovăduiau învățătura că Hristos a avut numai un corp aparent, astfel că și murit numai aparent. Ofiții Ofiții, paranteza adoratorii șarpelui sau șerparii, erau o grupă de gnostici care aveau particularitatea de a diviniza șarpele care a înșelat pe primii părinți ca să nu asculte de Dumnezeu. Filon, filozofia religioasă a iudeilor din Alexandria. Filon a trăit între anii 20 înainte de Cristos și 40 după Cristos, paranteză, unii spun că a trăit între anii 25 înainte de Cristos și 54 după Cristos. Filozofia lui Filon este o încercare de a contopi platonismul cu mozaismul. După credința lui Filon, filozofii greci și-au extras ideile din cărțile lui Moise. Pentru a face această apropiere, Filon a pretins că Sfânta Scriptură nu trebuie interpretată literal, ci alegoric. Principiile filozofiei lui Filon 1. Dumnezeu și materia există din eternitate 2. Dumnezeu este o ființă absolută, iar materia este ca un C opus lui Dumnezeu ca un C pozitiv, materia ca un C negativ 3. Nu Dumnezeu a creat lumea, ci a produs ființe intermediare care au creat lumea la porunca lui 4. Ființa intermediară cea din și superioară a fost cugetarea divină sau cuvântul lui Dumnezeu, paranteză logosul, prin care Dumnezeu a făcut lumea. Acest logos se mai numește și Fiu, Înțelepciune, Arhanghel. 5. Omul este compus dintr-un element divin și un element material. 6. Omul ca ființă este compus din trei părți. Spirit, paranteză rațiune, suflet, paranteză element divin combinat cu materia și trup, paranteză, materia însăși. 7. Fiecare om trebuie să înăbușească materia prin abstinență, ca în felul acesta să ajungă divinitatea. 8. Studiul profeților și filozofilor, combinat cu abstinența, dezvoltă în om elementul spiritual devenind asemenea lui Dumnezeu. Erezia judaizantă. Această erezie s-a evit din cauză că partida extremă a creștinilor dintre iudei au susținut părerea că legea mozaică este obligatorie și în creștinism. Încă de pe vremea apostolilor, iudaizanții s-au separat de restul creștinilor. Cu trecerea timpului însă și în sânul lor s-au născut partide. Ebionii, paranteză săraci cu duhul, era partida cea mai riguroasă. Nazareii, paranteză de la nazara dascălul lor, era o altă partidă mai moderată. Cerint Erezia lui Cerint, contemporan cu Apostolul Ioan, consta în contopirea principiilor ebionite cu gnosticismul. Cerint era un adept al lui Filon. Principiile ereziei lui Cerint 1. Lumea a fost formată din materie eternă de un eon inferior. 2. Hristos, eonul salvator, printr-o rânduială divină s-a unit cu Iisus omul, când acesta a fost botezat de Ioan, dar Iisus a fost un om natural, foarte virtuos, fiul lui Iosif și al Mariei. În el a locuit Hristos numai până când iudeii au pironit pe Isus pe cruce, atunci Hristos a înălțat la cer și omul Isus a fost răstignit. 3. Legea mozaică este obligatorie pentru creștini. 4. Hristos, după a doua venire, va întemeia pe pământ o împărăție de o mie de ani, paranteză, conform cu apocalipsa Sfântului Ioan. Marcionici. Marcion era, după cum spune Tertulian, un navigator bogat din Sinope, cetate așezată pe malul Mării Negre. Hipolit spune că Marcian era fiul unui episcop din Sinope. Pe anul 144 a devenit discipol al lui Cedron, Gnostic sirian Apoi a format o sectă proprie Marcion venera numai pe apostolul Pavel și Evanghelia lui Luca Respingea Vechiul Testament ca opera lui Demiurg, Dumnezeul drept, dar sever al iudeilor A cărui domnie a fost răsturnată De Dumnezeul adevărat și bun Adică iubitor și îndurat prin al său Logos Care a primit în Hristos un trup aparent Marcion a dat aderenților săi o organizare bisericească, pe când alți învățători gnostici formau numai școli. Maniheismul Maniheismul este gnosticismul persan. Întemeietorul lui a fost persanul Manes, care a combinat în sistemul său părți din majoritatea religiilor de pe vremea aceea. Parsism, budism, religia mai nouă a iudeilor, religia chinezilor și creștinismul. Câteva din principiile maniheismului. 1. Din eternitate există un imperiu al luminii, paranteză binele, și un imperiu al întunericului, paranteză răul. Suveranul celui din tâi imperiu este Dumnezeu, iar al celui din urmă este satana. Mult timp locuitorii imperiului întunericului n-au știut nimic despre imperiul luminii. Dar odată fiind în luptă unii cu alții, ei se urmăriră reciproc până la limitele imperiului lor, de unde zărind din Imperiul Luminii au făcut pace. Ei au fost respinși de Isus, eroul Luminii, omul original. 2. Din amestecul elementelor Luminii cu elementele Întunericului, s-a format lumea terestră și omul însuși. De aceea, în lumea terestră, între bine și rău, lumină și întuneric, este continuă luptă. Spre a elibera elementele Luminii din Imperiul Satanei, Dumnezeu a trimis pe același Isus, eroul Luminii. 3. Isus a avut un trup aparent. 4. Opera lui Isus o va continua Duhul Sfânt. 5. Manii este adevăratul apostol al lui Isus. Ceilalți apostoli i-au falsificat învățătura. 6. Mântuirea se face treptat. 7. Duminica era sărbată cu post. Montanismul. Această sectă religioasă s-a evit în Frigia, în prima jumătate a secolului al doilea, paranteză, probabil anii 130-135, și a primit numele de la căpetenia lor, Montan. Cea din tâia adunare montanistă a fost în satul Pepuța, pe care îl considerau noul Ierusalim. Ei credeau că revărsările Duhului Sfânt n-au încetat și darul Duhului Sfânt a fost făgăduit tuturor credincioșilor în forma cum l-au primit apostolii în ziua de Rusalii. Montaniștii aveau ca bază versetul din cu 2:8. Principiile acestei secte 1. Nu ierarhia conduce biserica, ci Duhul Sfânt. 2. Viața creștină trebuie să fie o viață riguroasă, viață sfântă. 3. Duhul Sfânt călăuzește pe credincioși și educă în moravuri din ce în ce mai riguroase. 4. Vorbirea în limbi, profetice și căderea în extaz. 5. Post riguros. 6. Cei căzuți de la credință nu mai pot fi primiți niciodată. 7. Căsătoria a doua este interzisă. 8. Domnul Iisus va veni pe pământ să temeze o împărăție de o mie de ani. Astăzi începe a se recunoaște că unele din vedenile montanismului erau o tendință sinceră de a se statornici disciplina și viața creștinilor celor de la început. Montanismul a degenerat într-un supranaturalism și puritanism extrem, dar în stadiu său primitiv, el era o reacție sinceră și cu bune intenții contra raționalismului gnostic. Încheia citatul din Farar, Viața și opera Sfinților Părinți, volumul 1. Germenii părerilor lor se cuprindeau chiar în termenul creștinismului primar, în terenul creștinismului primar, și multe din asemenea păreri, în afară de alterările și extremitățile la care ajungeau ei, erau re nevinovate și primitive, încheia citatul Farar, Viața și opera Sfinților Părinți, volumul 1. Rătăcirea constantă în aceea că prorocia este cu neputință fără extaz. Această idee era împrumutată din păgânism și din gândirea lui Platon și de aici luată de filon în sfera cugetării iudaice. Clement Alexandrinul consideră extazul un semn al abaterii de la credință, paranteză stromata 1. În stare de extaz ei făceau spume la gură cum se întâmpla cu pitia sau prorocițele păgâne. Femeile sunt cele dintre cele mai frecvente agente în manifestarea unor asemenea fenomene. Montan avea două prorocițe principale, Maximila și Prisca. Paranteză Farar Viața și opera sfinților părinți volumul 1. Cu privire la venirea lui Hristos, Maximila zicea: După mine nu vor mai fi prorocițe, ci va fi sfârșitul lumii. Farar Viața și opera sfinților părinți volumul 1. După însăși natura sa, montanismul era inevitabil legat de diferite superstiții. În contrast cu idealismul gnostic, montanismul a ajuns până la un materialism grosolan chiar până la credința în întruparea sufletului și a lui Dumnezeu. Negând alegoria imaginară, montanismul a căzut în robia literei. Montan însuși, înainte de a deveni creștin, era preot castrat al Cibelei, cunoscător al orgiilor cultului ei fanatic. Vederile lui asupra creștinismului au fost de asemenea întunecate, probabil de diferite exaltații. Unii montaniști nu admiteau consumul de carne, Huleau căsătoria considerând-o ca o concesie față de slăbiciunile omenești. Ei prescriau posturi obligatorii în anumite zile și insistau pentru abstinență de plină cel puțin două săptămâni pe an. Lacrimile omenești le priveau cu extremă asprime și învățau că pentru curvie și prea curvie nu este iertare, cel puțin până la mormânt. Paranteză Farar, Viața și Opera Sfinților Părinți, volumul 1 cel mai deseamă dintre montaniști a fost Tertulian. El a îmbrățișat această adunare ca un fel de ripostă față de biserică unde pătrunsese Duhul Lumii. Montaniștii puneau mare preț pe pocăință și viață sfântă, ceea ce în biserică se vedea tot mai rar, iar Tertulian înseta după așa ceva. Novațianismul această schismă a apărut în apus în secolul III, care se caracteriza printr-o rigurozitate accentuată. În frunte acestei partide era un bărbat învățat, Novațian. Acesta a fost ales episcop de Roma de către partizanii lui. Novațienii nu mai primeau în sânul bisericii pe acei care s-au lepădat de creștinism în timpul persecuțiilor. Dacă biserica ar mai avea între membrii săi pe unii ca aceștia, atunci ea nu mai reprezintă curăția vieții și de aceea toți cei care voiau să se întoarcă în biserică trebuiau rebotezați. Arianismul Această doctrină a fost fondată de Arie, preot în Alexandria, la începutul secolului al IV-lea. Arie susținea că fiul este mai mic decât tatăl și că a avut cândva început, adică a fost un timp când nu era Paranteză, frază întrebuințată de Arie Biserica a fost împărțită în două și multă vreme s-au dus mari lupte dogmatice La sinodul unui ecumenic din Niceea 325, convocat de împăratul Constantin, a fost combătută învățătura lui Arie, iar el a fost exilat Arianismul a fost distrus prin forță de către împăratul Teodosie I, păstrându-se totuși până în secolul al VII-lea la popoarele germanice Bonos Iani. episcopul Bonos din Sardica, paranteza Sofia de astăzi, de la anii 380-390, susținea că Maica Domnului n-a rămas fecioară după nașterea Domnului Isus și a mai avut copii. (paranteză după Noul Testament el avea dreptate. Maria a mai avut copii prin căsătoria cu Iosif. Domnul Isus însă, născându-se prin trupul ei, nu i-a stricat fecioria. Încheia citat, eh, paranteza. Apolinarismul. Această doctrină a fost fondată de episcopul Apolinariu din Laodicea, paranteză Siria, pe la anul 362. Ca principiu, această doctrină susținea că Domnul Isus nu era om ca ceilalți oameni, ci spre deosebire de filozofia lui Platon, care spunea despre om că este compus din corp, suflet, animal și spirit rațional, Apolinarismul susținea că Domnul Isus este compus din corp, suflet animal și divinitate. Macedonianismul Doctrină fondată de episcopul Macedoniu din Constantinopole pe la anul 341 Această doctrină susținea că Duhul Sfânt este o persoană a Fiului, paranteză născută din Fiul și servitor Tatălui și Fiului. Susținătorii acestei învățături se mai numeau și mahi. Priscilianismul Priscilianismul este o doctrină care a apărut în Spania între anii 370-380, având ca inițiator pe un oarecare marcu din Egipt. Numele însă l-a primit de la Priscilian, un laic din Spania. Doctrina era un fel de gnosticism și se caracteriza prin oprirea căsătoriei și a consumului de carne. Adepții acestei doctrine erau acuzați, în paranteză, pe nedrept, că în adunări practicau desfrâul. Masalienii Masalienii, paranteză, rugătorii, o sectă compusă din două părți, creștini și necreștini. Necreștinii erau monoteiști, paranteză, ca și iudeii. Amândouă părțile susțineau că mântuirea este prin rugăciune, iar iertarea păcatelor se primește la fel. Apostolicii. Apostolicii sunt o grupare creștină, anii 340-360, care căuta să imite pe apostoli, renunțând la avere și la căsătorie. Eustațiani. Eustațiani 340-370, erau aderenții extreme ai monahismului. Ei vedeau în monahism singurul mijloc de mântuire, disprețuind nu numai căsătoria, ci și familia, biserica, și statul. Aveliții Aveliții sunt o sectă apărută în Africa spre sfârșitul secolului al IV-lea. Ei s-au numit așa după Abel, al doilea fiu al lui Adam. Se căstăreau însă se abțineau de la împreunarea cu soțiile lor spre a nu contribui prin nașterea de copii la propagarea păcatului originar, fiindcă nici Abel nu a avut urmași. Audianii Audianii sunt urmașii lui Audin, un laic din Mesopotamia, anul 322. El era un cenzor sever de moravuri, mai ales ale clerului. Aceștia credeau că Dumnezeu este ca și omul, având corp și suflet. Angelicii Angelicii, secolul al IV-lea, o sectă în Frigia. Aderenții acestei secte adorau pe îngeri la fel ca pe Dumnezeu. Coliridianele Coliridianele era o sectă de femei din Arabia secolului al IV-lea Acestea adorau pe Maica Domnului aducându-i ca jertfă plăcinte Paranteză torte). De aici a rămas practica la români, turtele de Crăciun Iar cuvântul colind vine de la coliridiane Paranteză Eusebiu Popovici, Istoria Bisericii Universale, volumul 2 Vigilanțiu. Vigilanțiu. un preot în Barcelona, anul 400, socotit eretic de cei cu alte păreri. El combătea cultul sfinților și al relicvelor ca un cult idolatru. De asemenea, combătea monahismul și pelerinajele ca un păcat împotriva Firii. Paranteză, după Noul Testament, el nu era eretic, ci avea credința dreaptă. Jovinian Jovinian a fost mai întâi monah în Roma, anul 388. El declara că monahismul și căsătoria, postul sau nepostul, ar fi indiferente înaintea lui Dumnezeu. Nu prin fapte bune se mântuiește omul. Botezul era socotit ca un mijloc de a nu mai putea păcătui. Era împotriva ascezei monahale și nega fecioria Maicii Domnului după nașterea Domnului Sus. Pelagianismul Pelagianismul era o doctrină fondată de monahul Pelagiu din Britania, anul 409. El spunea că păcatul lui Adam nu este păcatul originar, în ghilimele, deci nu se moștenește. Mântuirea se putea dobândi prin puterea proprie, iar harul nu mai ajută această putere. Toți oamenii sunt fără păcat la naștere. Augustinianismul Augustinianismul sau credința greșită a lui Augustin despre predestinație Augustin zicea că Dumnezeu nu voiește să mântuiască pe toți oamenii, ci numai pe unii Așadar nu voiește o mântuire generală, ci parțială Deci după părerea lui Augustin, unii sunt pentru mântuire și unii sunt pentru o sândă Nestorianismul Nestorianismul, doctrină fondată de Nestorie Patriarhul Constantinopolului, anul 428. El susținea că Domnul Isus a fost Dumnezeu perfect și Omul Isus, deci două persoane. Maria trebuie numită Mama lui Hristos și nu Mica lui Dumnezeu. Unitatea lui Dumnezeu perfect cu Omul Isus este numai relativă. Urmașii doctrinei lui Nestorie sunt și astăzi în Persia. Ei interzic icoanele și susțin că sufletul după moartea trupului și până la înviere este într-o stare de somn Monofiziții Monofizit înseamnă o singură fire Doctrina monofiziții o susține că Domnul Isus, cât a fost pe pământ avea o singură fire Cele două naturale sale divină și umană se contopiau, Cea umană era absorbită de cea divină Monofiziții sunt și astăzi Biserica coptă din Abisinia este monofizită. Pavelianism, partidă fondată de onoare care Constantin, anul 657. Acesta a studiat multe epistole sfântului Apostol Pavel și și-a propus să readucă Biserica la simplitatea ei din timpul Apostolilor. Cu alte cuvinte, a restabilit Biserica Apostolului Pavel și de aici a primit numele de pavelianism. Ca principii, enumerăm stăruiau în rugăciune, înlăturau ierarhia, înlăturau ceremoniile. Cina și botezul erau înțelese spiritual, nu numai fizic. Respingeau icoanele, monahismul, sfinții și cultul Maicii Domnului. Paranteză, aceasta e credința adevărată după Noul Testament. atinganii, Atinganii, Atingani, paranteză, cei ce nu ating, o sectă din Armenia, secolul VII, care unea creștinismul cu iudaismul și parsismul. Parsismul, paranteză religia soarelui la perși. De la această sectă și-au primit țiganii numele. Țiganii sunt un popor nomad din India. Trecând prin Persia, în Armenia și Frigia, anul 810, intră în relații cu secta tinganilor primind religia lor. În Europa au trecut tocmai prin secolul al XIV-lea și au fost numiți de toate popoarele țigani, paranteză, de la atinganii. În Grecia și apusul Europei se mai numeau și egipteni de la părerea greșită că ar fi venit din Egipt. Paranteză, de aici s-au obișnuit și românii să le spună faraoni, în ghilimele. În Franța au venit din Boemia, și din această cauză au fost numiți boemiani, în sau Boemi în ghilimele. Valdenzi, grupare religioasă care a primit numele de la întemeitorul ei, Petru Valdo, din Lion, secolul al XII-lea. Valdensii citeau Biblia cu trei rând țara și o sândind întreg ceremonialul bisericesc. Erau împotriva serviciului militar. Din cele șapte taine practicau numai botezul și cina. Biserica catolică i-a urmărit și nimicit. Albigenzii Grupare religioasă ce-au luat ființă în orașul Albii din sudul Franței. De aici și numele de Albigenzi. Ca principii numerăm. Lumea spirituală este opera lui Dumnezeu. Lumea materială este opera dracului. Disprețuiau biserica, slujbele și preoții. Erau împotriva căsătoriei. Schisma Schisma, între răsărit și apus, s-a produs definitiv în anul 1054. De atunci, cele două biserici, catolică și ortodoxă, s-au despărțit.